Moltes i salut, benvinguts en el nostre camp en aquest eh, segon ja programa des mes de març, dia 9 de març, i felicitam a tot qui... Celebri el seu dia o celebri algun aconteixement. Estarem tots junts fins a les 2 de la tarda en aquesta vostra ràdio, èxit en 106.4 o radioèxit.com. Avui començarem el programa amb una cançó d'un jove que es diu Vicent Frit i que mos canta des de fa ja una bona temporada, vull dir que ja s'està fent veterà. Avui, a més a més de cançons, escoltarem una entrevista amb el president dels apicultors d'Eivissa, amb Vicent Marí, que ens va, va fer arribar un article molt interessant publicat per una revista americana que fa referència a la desaparició, mica en mica, de les vees, però és una cosa que ens ha de preocupar Eh, no a nivell local eh, sinó a nivell mundial eh, van desapareguent degut a la utilització de pesticides i de productes eh, de, de productes químics i això m'us ha de preocupar realment eh, en parlarem al llarg del programa amb Vicent Marí però també volem fer referència a un homenatge que se li farà jo ja ho sabia fa temps que se li faria aquest homenatge manatge perquè un familiar seu me va cridar demanant-me cançons. Jo me vaig posar en contacte en diverses ocasions amb els número de telèfon que me va donar. No sé si és que me'l va donar malament o que no estava cas seu, però no vaig poder parlar amb aquesta persona eh, sé que es farà un homenatge a una dona que forma part de la nostra família na Catalina Pubil. El Consell d'Eivissa va fer pública ja les 14 Anes Jornades de Cultura Popular. La pedra en la cultura pitiusa eh, ho protagonitzaran. Per tant, eh, entre totes les conferències que es donaran al llarg de, totes, eh, de tot aquest temps, des de divendres dia 7 de març es va fer la primera fins al dissabte dia 5 d'abril es faran diferents conferències referents a Sa pedra i sa importància que té Sa pedra a la nostra cultura. El dia 29 de març hi eh, haurà aquest homenatge a Catalina Ribes Marina Catalina Pubil que forma part de la nostra cultura com a cantadora, eh, com a dona que ha eh, format part de la cultura eivisenca en la seva cançó i que ella com tants i tants altres ha de deixar els legat de sa cançó a Elisenca Ne Catalina Povil ha sigut eh, protagonista de moltes hores de cançó aquí en el nostre camp des de fa molts anys. Eh, qualsevol cosa que puguem aportar en altres en eh, quant a cançons eh, d'elles, si ella no els té eh, totes, quizà en altres tampoc, perquè aquesta dona és un, po un pou de saviesa i la veritat és que en tenim bastantes, però quizà no totes la volem convidar aquí en el nostre camp a que parli, a que canti i que estiga en altres a fer-nos companyia. Avui, com no, l'escoltarem, l'escoltarem en a Catalina Pubil en, en més d'una ocasió. Anem a començar, a idò, amb en Vicent d'Enfrid, que mos canta aquesta cançó. I els pobres no podem viure, sempre hem d'anar de rancor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 L Espanya va de fallida per falta de regit bo, que va perdre Filipines i Cuba, que era Mallor, i ara perdrà les tres illes Mallorca, Eivissa i, i Mahó, que arriba a la república i en bona condició,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 i volant-ho si tens gana. Uh, mira, per això vens i has vengut tantes vegades. La uh, uh, uh, teva cor meu també ve de veure't la cara. Uh, uh, uh, Vos de pensar de tu no en tindré. Per a si ja no me l'has donat Dos voluntats Per que em dones confiança Dos conversant Bé em gastes bones paraules Jo no merec no es campant Que són Pareix, se Uuuh, yo, que te pareix, sé que em vas a veure d'altres Nom de vertes i de pasan, Uuuh, pas amb enyora si Pas i no et veig, si fas com tu to de vegades Que te pareix, sé que em vas a Bé, i tan sols en jo pensava i el que diràs si em veus en no pensar més faria molt millor que ara i un s'havia fet que no li cantava encara. Si tu vols portar-me enganyada, me'n dic que et vas a l'abana. Se menen joves, te'l dic, te'l van tots cantant. Líti, m'agrades, no et vull despertia mai. Saps que series per una del igual? de banda rica que una pobra per res va Uuuh, vull que siga sempre se'n fan poc que va jo va rica per això va assuntar el em... que s'encontra una aquí com la va escoltar tenir alegria llavorses d'aquí en eh, davant Adéu, molta alegria, jo acabaré sospirant eh, eh, Per-m'ho, llengu-s dolentes que contra jo et van posant Ven eh, eh, lo que diuen i reparen lo que fan eh, rang jo veig que es dóna palaça mai. A Vicent Bufín i Pepita Palau que fan una discotidissa, que, que Déu, Déu, Déu, Déu meu senyor, el que diuen. I sempre que cometim en ses gloses, m'agrada anar toc segur, perquè si en agafes, ventatge n'hi ha molt poques com tu. Que ho és vermeda i molt tangresques. I jo ja ho som home ma dur. ja us has d'altres vegades no són desmanyors de dur. I si has pensat pensatre girar-me t'has equivocat, pareix, que tot l'home dur cau pronta i tu no t'aguantes dret. I segueix pels camí que vulguis, si no et puc agafar fadres i si m'han me me'n dediques quatre, quizà tu et bastaran tres. I la veritat siga dita, tu sempre m'has agradat, tant si seus com si estàs dreta, m'agrades de cap a cap. Per això no et traquis gaire, que facis de verotat, que no fos que en ses beses em fessis fer un disparat. I m'has agafat de sorpresa, jo mai no hi haguera pensat, però puc estar tranquil·la segons lo que m'han contat i no ho seria que raro, i ja et veig molt abonançat, t'has passat a s'altra serra, veiem si t'engordiràs. I ahir eh, vas molt equivocada, i a eh, tu també n'ha enganyat, i heu eh, són ses bones femelles, lo que sempre m'ha agradat. Ses rúbies i ses morenes, no tenc problemes en cap, i ni en tu, ni en cap altre, jo mai m'he covardat. I ara jo et deman disculpes per ells que t'has enfadat, però sempre que es fan gloses i ja es diu algú mot bastard, i tu sempre pateixes de fer molt salbarotat, però qui sóc a molt lledre no enriba a mossegar cap. I a tu et veig molt destorbada, no sé què et pot haver passat, la fruita de mig ja i segur que t'ha i ara tam em disculpes it'm pernes les meues.'ho teu ja està per d'una app. ja estàs de saltra rodada. Per aquesta m'ha acabat! I m'n entorram cap a Formentera per escoltar en en Vicent d'en Jaume Pere. Ay, ya long costume, pues es que son a s'ego, ya ya ya ya ya no ni mareig d'un algú i ningun valor jo, jo se guanya més que les perfeccions jo jo se dany no enrequeréig de buscar al fil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 va va que podo valdor que sa no jo sen da carim podre que podame fisio jo jo jo jo jo jo jo jo jo pe reiada mes ser mo jo jo jo jo au um pugat da de u di o ja ji pu inda pat da u re al ba yo ja ja ja ja ja on au mel pugat de un altreu pat ja ja simpe u fur majat va res de mai de el burgadam pe rumbo ti por yo pase y no se ver de suca de go ya ya ya jo ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya que ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya que veix que el pols em fa tribuna, jo jo ja li Can també veix que se aixeca un burro jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo ja aquí Ve ne lleveix per ser mureu estip o jo jo que li Queures a mereix i el mous envergació o jo jo jo jo on jo que me le vens di, a dir a en que entret los que jo no me ni pecas de que rompen su jo jo jo jo jo jo jo, jo, jo crec que meureu entres que te va rego jo jo jo jo tu molt paiera que te suones tan bo Marí, endavant i cantar, cantar que això et va molt bé i una barca de turistes i en aquesta illa arribar I de lluny ja varen veure que els podia interessar I arribaren a sa platja i allò molt els va agradar I es deien uns en sus altres i això no mos fugirà que si els altres se n'enteren, m'ho la podrien guanyar, i és polida i mos agrada, i tota la volem comprar. I així pensaren i feren, i així ho haurem de deixar, i els pagesos que s'apanyin, que algun tros els quedarà. Ses platges ja no són nostres, Jo per que els han comprat. Lo que abans era del poble, ara ja pos privat. I estan plenes de turistes que s'estan assolellant. Tots són cunis i cunies, veia vistes que trobam. Van totes sense biquini i n'hi escolta ho han tapat i és perquè no se'ls conegue, s'havia de si són guapes i ben fetes i encara els hi comportam, però hi ha el gau, però hi ha alguna iaiaça que té més de 90 anys. Fa un temps que no mos creiem i arribar-hi tan avant que la nostra illeta amada la ve s'ha desgraciat tant. I els hotels estanques toquen i els aixalets a cada pau i els basaai gust de sa merda, regant un tros més avant. I això pareix que no els importa i ja en esca van governant, perquè fan servir vista gorda, com si fossen ignorants. I aquesta illa té la fama de ser blanca i important i quan m'undarem de compte ni els animals no hi viuran. I es pagesos d'Eivissa tampoc no les sembraran que gasten s'aigua en piscina sense mires, mal que fan. La que cada dia, vèiem al gasto que fan, en se casper regaríem des de Vila Sant Joan. I els nostres camps estarien vers com estaven abans, i molta gent hi viuria dalt sa finca treballant i una barca de turistes, i en aquesta illa arribar, i ara ja podem veure quin resultat va donar. Anem a escoltar, idò, aquesta entrevista que, mos feia, que, que parlàvem aquesta setmana, la setmana passada, amb en Vicent Marí, sobre les vees. Sí. Amb aquest paisatge tan pitius anem imaginar-nos que hi ha moltes baies que estan ja fent la polinització. De baies anem a parlar concretament ara amb el president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa, Vicent Marí. Nam a comentar el contingut d'un interessant article de la revista América Economía que fa referència a la seguretat alimentària i eh, també en els riscos que això comporta i que, no, si no respectes la preservació de la biodiversitat i el bon funcionament dels ecosistemes, tindrà greus conseqüències per a les baies. El primer de tot, el que anem a fer primer és rebre el nostre convidat. Molt bon dia, Vicent, i benvingut. Molt bon dia, Vicent, i benvingut. Molt bon dia. Eh, em sembla que no he escoltat el que, que jo havia dit abans. Eh, no, no, no, no havia perquè no, teníem, no escoltat perquè no. teníem un botonet que no tenia que estar apretat. Estava parlant d'aquesta revista que us han fer arribar aquest article que fa referència a l'economia, a la seguretat alimentària i a la producció dels aliments de riscos que, de riscos que comporten o que comportaran si no respecte a la preservació de la biodiversitat i el bon funcionament dels ecosistemes. Tendrà greus conseqüències per les veies que realment ja crec que comença a afinar-se, no només per a l'estranger, sinó també a Espanya. Eh, bé, eh, Contimus, eh, Vicent, el que, que està passant, el que està passant, estàvem dient que, o, este, o aquest article estava dient que es, eh, l'any 2050, que quizás segurament que nosaltres no ho veurem, però que l'any 2050 seran tantes persones que poblaran aquest món que hi haurà que donar-los menjar que haurà d'alimentar-los, de manera que haurà de fer alguna cosa perquè la gent eh, pugui sembrar, pugui... però que hi, ha que hi ha que, sobretot, per preservar sa el nostre ecosistema. La eh, seguretat alimentària és definitiva i és mm, concreta parlim una miqueta del contingut d'aquest article de la revista América Economía. Molt bé. D'una manera, manera molt sintètica, el eh, que ens ve dir -mos a dir-nos se fa a eh, aquesta Organització de la Desalimentació de la de les Nacions Unides és que estem en una situació crítica per quan, en eh, 2050, com el veig s'apuntat, uh -huh. eh, hi haurà pues, un increment poblacional eh, a nivell mundial pues, importantíssim si sí, tenim en compte que els països del tercer ja tenen una mancança d'aliments, eh? eh, si sí, tenim en compte que el principal factor el polinizador i que ens proporciona la millor part dels nostres aliments eh, estan desapareixent en una marxa forçada eh, tot això ens evoca eh, pensar que bé s'hauran d'instrumentar doncs, mesures eh, immediates per frenar una miqueta eh, aquesta desaparició de les esbrers mm, eh, s'hauran d'implementar noves línies d'ajuda per a l'agricultura perquè s'ha abandonat una miqueta escam, eh, o sigui en detriment del sector primari cap a sector terciari, Sí. Eh, a part doncs, de fer control de natalitats i de més eh? i eh, utilitzar productes per, per eliminar doncs, males herbes i paràsits de, de fruites i de més, que siguin sostenibles i que no afectin d'una manera tan dramàtica com els estan afectant exacte, és eh, es que, es que ara veiem males herbes eh, veiem més camp que està ple d'herbes i el que feim, eh, alguns uns eh, es dediquen a fer-ho de manera natural, que van o llaurant, però altres eh, hi apliquen insecticides, mataherbes, eh, productes químics, que això eh, fa molt de mal a la terra, a l'ecosistema i a eh, les eh, animalets, com per exemple a les valles, altres insectes que ja estan eh, en procés de, de desaparició, no?, Sí, realment, eh, a vegades es fa d'una manera eh, una manera incontrolada. Afortunadament, eh, hi ha una moratòria ara per part de Unió Europea de no aplicar dos eh, potentíssims pesticides i insecticides com són eh, Sibinacloprid i algun no, nicotinoide. Eh, però n'hi ha d'altres que afecten d'una manera quasi immediata eh, la nostra població de les esbreres en tenim un metabolismo tan avançat i que també tenen una, un termini de vida pues, tan curt yeah. eh, per posar un exemple aquest mateix article ens eh, diu que en eh, el Regne Unit només hi ha un quart de la quantitat de les bées necessàries per a tots els cultius i lògicament això repercuteix doncs, en una menor doncs, quantitat d'aliments. Realment en a, a la indústria agrícola no li importa que les bées desapareguen és a dir, el que el que realment li és tenir una superproducció una de superproducció d'aplicar eh, productes molt agressius eh, contra els paràsics de desafruita. No interessa tenir encara que siguin transgenis i que afecten la salut humana i uh -huh. això és qui sap una mica preocupant el que estic diguent però és la trista realitat eh? és la trista realitat vull dir que si desapareixen ses veies francament anem malament o sigui, què menjarem? què fa, farem? què farem? De que què serà del nostre futur o del futur dels nostres fills i dels nostres nets? Quis' pues quiçà un... Eh, tres mel i cotons d'aquestos que ens menjarem tan bons i que fan tan bon olor, quiçà llavors ens pues, menjarem una pastilleta sintetitzada sí. o unes ales eh, que tindran els mateixos components que puguem tenir ara, però clar, que per espargadar no es podrà... i llavors pues, la salut es seurà de bo també. Eh, quiçà el futur pues, és, és aquest... Clar, crec que no és lo mateix. Yeah. No mateix. No, no és lo mateix. Parlava Vicent d'Inglaterra, parlava de Reina Unit, però hem de parlar de eh, bandes ja més properes en altres. Ens ha mort de diversos milions de veies, 100.200 sesqueseres, afectades entre les poblacions murcianes de Ciez i Calasparra. Una població aproximada de més de 30 milions, confirmat eh, això fa quatre dies, el 6 de febrer. Sí, sí. Eh, què m'ho en pot dir d'aquesta aquest, mala notícia? Això, sí, simplement col·leció de del que que havia acabat de dir doncs, fa un moment... Eh, primera, eh, aplicació de productes molt agressius eh, per eliminar pues, els paràcids, mosques, insectes i altres que afecten a la porrita, fet d'alguna manera incontrolada, a vegades no, inclús aplicar productes no autoritzats, Eh, no autoritzar, per fa falta un control per això i l'administració no té suficients recursos per, per anar pues, a posar cadascú a veure, si, a veure si ho fa pues, eh, conforme marquen les pautes jurídiques. Eh no a aquesta gent l'únic que, que li preocupava que és el que havia dit abans no li preocupa res que s'esveixen o no però clar, hi ha unes simbiosis ha una ha unes entre, entre bé i, i productor que no ha de perdre de vista sí, eh, aquí també es diu que, que l'any passat en la floració de la flor de, de taronger a la regió de Mur de Múrcia es varen produir intoxic intoxicacions Massives, però res comparat amb el que ha succeït ara, o sigui que les coses van a pitjor, que no tenim consciència, no tenim consciència de el que està passant. Efectivament, efectivament. Eh, una altra cosa un model ecològic sostenible com a model quevamfe dir seria és de Canadà. És de Canadà eh, no sigues company de di, o que fanes podem eh, impoitíssimes subvencions mm. perquè polsin perquè mm. multipliquin i perquè posin cases de pa, doncs, tots els interessos de l'agricultura. A eh, cada monstre això Demostra vostra primera gran sensibilitat que cadas vos a dir. és la vostra sensibilisació també de cette població. Eh, això repercuteix en una millor qualitat de vida en una producció eh, que en definitiva se'n beneficia tots és a dir, no és l'estat sinó que se'n beneficia a tota la població eh, en relació a altres eh, bandes doncs, que, que, que es produeix com podria ser per exemple Estats Units o Estranjans doncs es mira molt mm -hmm. Entonces, jo apel·lic perquè eh, els nostres companys o, o fa cena arribar, noé, eh? d'amorcio i altres indrets, o fa cena arribar pues doncs, en, en els agricultors de allí, eh? Eh, perquè prenguin bona nota de seus companys i eh, comunitaris. Si no es tracta de que hi hagi conflictes amb seus agricultors, però que ja hagi consciència de que aquestes mortaltats, vostès, com a Asciació d'apicultors, fan una crida a les autoritats competents i a la societat en general perquè posin fi en aquestes males pràctiques que es venen eh, portant fins ara que tornem enarrere eh? o sigui, abans, ses coses es feien de manera natural, no es feien amb, amb productes químics. I així, així mos anat, així mos estan així és que ha passat, que aplicant un producte químic de generació 1, i si volem, llavors, per intentar eliminar els eh, paràsits que tenim, hem d'aplicar, crec eh, que, que, que aquests ja han generat immunoresistències, hem d'aplicar una de generació dos, cada vegada és més fort, clar, cada vegada afecta un canvi, un ventall mm. més, més ample, i jo, bueno, no sé què és el que estarem aplicant darrerament. Sap, sap una cosa, des que tenim aquestes converses, vostès i naltros, eh, eh, jo es, abans es veia, em feia moltíssima por. Eh, són les veies grogues les que piquen i ara li he agafat un carinyo quan vaig una floreta amb una veia davant claro. és que m'encanta els hi he agafat claro, claro. carinyo a sí. eh, les veies realment eh, les no piquen els veies ens donen moltes coses i ens ensenyen molt exacte, exacte. Eh, ara exacte. si els anem a molestar com home. home, clar eh, que no els que anem, no anem de... a tocar els nassos a ses <laughs> mentre fan la seva feina una feina encomiable una feina increïble que ens fan amb mel natural. Eh, anem al tanto amb sus, eh, amb sus productes químics per evitar aquestes herbes, aquestes males herbes. Utilitzem productes naturals per no eh, rompre aquest ecosistema que tenim, aquesta biodiversitat i no fer mal a les nostres estimades baies. Moltíssimes gràcies, Vicent. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Fins un altre. Bon dia. Adéu, com a una cantadora de Formentera buscant aquesta cançó. Quien i teniu jove tornant no t'endrà que la dixavei el dol no dient pel l'allà ja va una tempura però ja sé que que ve, આ <laughs> Avante, eh, eh, eh, que el caure, me tulte la que vaig, però no n'entultaves, perquè eh, eh, eh, em vi, i en el mur de aquí de jo no Sam en aquell temps que vèiem i conversàvem <sum> que em donà. Fes pues entenent que pel d'anys jo trobàvem <sum> jo em que pel d'anys <sum> jo trobàvem Vi ho lida ja que comb ja ni tens jo vas tu nano de que avri ja ve raquetes que no tenis pots vas que tenurau que no te... ...ten de ver que... ...dis ti... ...no te... ...bu ...i de bu... ...que en mi... ...es ilona... ...tengo... ...recurdanse... ...i... te... ...xoban tu... ...na... ...no tens a... ...que... I en Xicat Bufí també vol estar en altros avui diumenge, així és que endavant. Ai, basta que ets meu gos i et vull fer una canta, i ai, ai, ai, ai, No sé, serà el teu gos que és una cançó en bo, ai, ai, ai, ai, jo rebre que aixanit que va venir festa ay no sé vies bagot natan de Zamora ay ay ay ay dai malec rei palabrot cosa que yo no me ay ay ay ay ay ay ay dai para que da otbol Ai, que poc va agradar, Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, El 3 més poc va agradar, ai, oi... Aquell estil que hi posa, ai, ai, ai, ara és de nart nau honr goi com una besti mul ai ai ai ai dai ploranc soi que tu se en estran ai ai ai tot va fas això sirà costum que te ai ai ai dai si no més a senyor serà de malacre ai ai en sèc hauràs Andre costum de festa ja en queden -e -e i ha de honest que ens separat, que puguem tenir ferma... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai... perquè es de lluny no perdin sa camina. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai... I bàs te'n meu gust, jo et vull fer una canta... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, com dèiem, en el començament hem posat eh, ja en coneixement de tots, si no ho sabíeu, que se li farà un homenatge a Catalina Pubil. Ella diu que ja té una edat, que ja no se n'en recorda de les cançons, que no pot cantar, però ella està com una rosa, està com, una, com un tresor i ja ho crec que pot cantar. Eh, anem a escoltar-la ara en el nostre camp i avui de molt bona gana i aquí m'ho hem ajuntat que volíeu fer cantada per això ens heu convidat i avui el seran mesclades de glosat i redoblat i així seran més feixades i tothom n'irà animat i és que hi vol participar, hi tindràs l'oportunitat, jo no puc fer cap miracle, que es bon temps ja m'ha passat. Però faré el que sap basta que mai llat, i m'ho diré tres o quatre, si un car no m'han oblidat, que no seria molt raro. Perquè no he estudiat, si us dic alguna de tot m'ha de ser perdonat. Que som de moda passada i ja haig de veure'n a I us diré una paraula que hi tinc molta voluntat. Per poder felicitar-vos les festes que heu preparat que ahir per la començada ja anàreu a Camp Verdat, que vareu fer l'homenatge a les de tercer edat i supòs que hi havia l'alcalde pel primer any de mandat que els dia de fer regalo, com sempre ho han esperat, si no hi va vencir, i a si mateixa hi va haver -hi, que els hi va agradar. I avui aquí la cantada supost que us haurà agradat, que va ser molt variada i que tot això s'ha modernitzat. I ara m'ho falta un altre que encara no ha passat, però la més important és dia 15 de maig. Per ser senyalada i sempre l'heu respectat, teu voler i celebrar-la i amb tota normalitat i que us pugueu ajuntar-vos en les vostres amistats i convidar-se a si teniu la volentat. Que és una cosa polida i sempre es via estil·lar, mirau el que els tinc de dir-vos per que el heu obligat. Però ja vull despedir-me que la cançó ja ha acabat... ...i fins un altre dia, i esper que no sigui tard. I no podien fer-ho d'una altra manera. En Vicent, na Pepita i Na Catalina Púvil. Eh, sa majora, la eh, festejador i sa festejadora. Un trió de tres que no s'ha vist gaire sovint però que aquests tres cantadors ho han fet i ho fan molt bé. Na Catalina Puvil, en Vicent Bufí i na Pepita Palau. Ai, mai hora, estigueu tranquil·la i que venguin, jo vull seguir, però si no em la fia, faré fugir... Ai, ai, ai, ai, Per, que, per aprofit que jo he vagilat si vols ser atrevit i ma mare no sigueu bamba i que el podeu escalabrar i que ella va trobar d'una altra i no sé on hauré d'anar ja dic que tens una jaia que és mala de controlar Ja ho ha sortit Com enrullada i que tot sempre vol I jo no Passant, mira que no et mirarà bo Jova, si et vols anar passant Quizà t'hauré d'ensenyar Una tronxada llavor ja pots expulsar I ma mare Ei, ei, ei, ei, ei, d'ac i -ai -ai -ai -ai. Ai, no voleis així, ei, ei, no hom fau perdre atretesoj i que vos ja de festa, del dia més que ni ronya i que no verdus d'aguantar jo no sé com he de dir-te que m'has de respectar si vols doncs a la fi abans te l'has de guanyar i ma mare no teniu vista L'ocuntivira hui hui au que li deu un bon ficalla mala dun ara hui hui <coughs> i també tenc una reulada i si vols te la puc deixar i la bofa lleurà ta mare i així s'associarà i tu vas sisada però i t'enganyarà i que abans dalt i paraula l'hauries Firmar I ma mare Ja estic cansada I de canllo Vull guau-me anar I vos som molt Desconfiada de casa Me vull anar I jo jo jo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 per si pot banyar sa sopa <sí> i ma mare ja us aneu passant pareix que us heu tornat i <coughs> serà que us aneu recordant de quan vos ereu i me jora Sau la Trabina i que amb totorg no li heu posat, aiaiaiaiaiaiaiai. Deixeu fer la vostra filla, ell a li ha sabrà que m'agradaria que pel seu de casa, 2x40... que al men... ja no veuria aquest fardatge arribar... I me mare sou oh, enganyosa i ja heu canviat de pel·lai. I heu, heu, heu, heu, heu, que hi ha li inventau i cou, he, per si el podeu enganxar. I he, heu, heu, heu, heu. I si fos el més amorós i qui se'l podia una cotorra i que ningú sap fer callar no digues aquestes coses que jo tenc a buscar gasta'm i a vergonha que em vés de criticar i Ni rau lu cau zan dir he he he he i vos és és culpable si endesder ben ni he he he, he. I entre sa fia i sa, ai, no sé si em podré salvar, i, ai, ai, ai, per ser roscada i sa fia per jama, i, ai, ai, ai, ja ja està acabada i ens haureu de perdonar, i, ai, ai, ai, au que hem a porfadir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 i així, d'aquesta manera, vos dèiem adeu, vos dames les gràcies per escoltar-nos, per acompanyar-nos i diumenge que ve, si Déu vol, els dies 16, tornarem, si Déu vol, a estar amb tots vosaltres en aquest programa que és vostre i que us irà se sent mentre es duri, mentre hi hagi salut i alegria. Gràcies a tots per la vostra companyia, si esteu dinant, bon profit i que passeu una bona setmana. Adeu, adeu, bona setmana a tothom i que tornem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 Bodegas Canric, mide saborera sin número Sant Antoni. Solicite información al 971 80 33 77 o visite nuestra web bodegascanric.com.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 D'ella, jo en record quan estic lluny, verds són els pins que hi ha per tot arre Baix d'aquell pitjor és segut, baix d'aquell pitjor he rigut, és un pic record quan estic lluny,